اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم انا ارسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا <تصفيق> یا اِنَّا اَرْسَلْنَاك دا ترغیب ده ایمان ترابطا ورسرا الله جلل جلال ہو من رسالت بیان ای جده پیام برسی ڈیوٹی را اسے کارون نئی اللہ تعالیٰ پرمائی اِنَّا اَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا یقینن اللہ مونږ الله پرمای مونږ جیو یقینن مونږ له ګل رېتالرا شاهدن امه علم ورکهونکي یو معنا دام راضی بازو د شاهد مانا معلم کړه او صحیح معنا شاهدن غوا نبی صلی الله علیه و سلم با خپل امت باندې گواہی او دا او مد به پهرو او متونو باندې ګاهی ورکې لکه څنګه چې د هدی مباره کو مفوم دی چې دا اومد به پهور متونو کواهی ورکې چې اله تعاتدي د خپلو پغبررانو خبرې نه دي منې نوغ نور متونونه به وای چې الله د دی کواهی و ځکه نه قبل چې دی زمونږ نهروتو راغلی دنیا ته مونږ د دو نه مخکې تیر شوي نو دې امهت صفای وا هغه نبی له صلوات و سلام پېش کیچې دې رختیا وې ځکه دې جلال جل جلاله کتاب کې دا خبره راغله وا چې دا غمخ کې امهتون د خپل پیغمبرانو خبرې نه منلې نبی له صلوات و سلام په دې امهت مزکید دې تسکیه وږي چې دې رختیا وې دې ځې خبره وکړه او ورپسې مبشرا و نذيرا نظرې ورکون کې چېڅوک ن کا عمل کوی دنیا کې صحیح عمل کوئ دا الله په قانون باندې چلیږ د پامبر په طرق باندې چلیږي ځان د ش کو او د غونه بچ کوی نو پ غمبره ته بشرې ی ظیرې ورکون کې چې کمم وادی الله تعلا کړړیدي په دی کو عمل او پ ایمان باند دی د الله په اهدانیت نبی نبی نو نبی علیہ السلام زیره ورکی و نذیره او د نبی علیہ السلام بل صفته نذیر يرونکې نو نبی علیہ السلام يرول کړی دی اا اا چوکې يرول لري چې سو کوفر کوي ګناه کوي د جهنم ولعمل کوي نبی علیہ الصلات والسلام غوته انتظار ورکی د الله جل جلاله نو ځات نه رایو دغه ګنااونو دا بد انجام نا نبی علیہ السلامی یرول کڑی نو ندی د که ندیر او دا پیانبر داد وقتی ڈیو ٹاوی چی او زیر ورکو انکی اوبل نا پرمانو لرداللہ جل جلال حونا اغیر اونکی اغیر لیتو منو باللہ و رسولی تو او یردی دا پارد دی چی دی ایمان راړي پا اللہ تلاب وررسولی او پررسول الله بندې نوې ورکول یارلو ول نو دهغې مقصد سر د د هغې مقصد داوي د ایماننی وړیهغوی په الله بندې ایمان راړي او که د چاوي نو هغوی په خپل ایمان بر مضبوط پې شي او د خپل ایمان هغه مضبوط او استقامت په اختیار کې لې نو بال الله رسولې چه تاسو ایمان را لی با اللہ تلابانی ورسولی او برسول دا اللہ بانی وَتُعَنزِّرُوهُ او تاسو امدادو کې د نبی علیہ السلام نو تعذیر خو تاسو با عام طورا چې جی تعذیر وی لکی د چه سوک دی نو حاکم و تا تعذیر ورگی سزا و تا ورگی شری سزاګانه نوغم یو نو ده ده دی نو سزا کسم ممداد ده هغه د غوننګار امداد چې هغه ډوټکاو ناب دغلانه والی کی د غونانه بوالي کی دغلانه د جرمونو د د نورو سیزون نابوالي کی په تعزیرات سره نو تعزیر سزا ته ویل کی جام ده د مجرم یو امداد ده اغه د الله د نافرمانونو نړولي نو دلته کې د تعزیر معنی اغه ویل کېږې تایر او نصر مع تاظیم تا یعنی تاسو به دې پیغمبر امدادم کوي سره د تایم اتوق کې روو اور پسې سرحتتن ځې ک تاسو به تاظیم کوئ ددې پیغمبر سب او تاسو به تصح د الله تلا بکتن په ووه د سبا کې او په و د بګا نو ندی آیات کې د مومن لزان د پاره یو حکم ذکر شې چې مؤمن به ایمان انسان به ایمان لري په الله تعالی باندې دیم تعلیمات د الله متعلق ذکر شو چې د الله په تسبيح کې سبا وبیگا او د پیغمبر متعلقم احکامات ذکر شو چې د پیغمبر په تعظیم کې او د پیغمبر په نصرت امداد کې نو د پیغمبر تعظیم کې دا داخلي چې د پیغمبر احترام وکړي کله خلک د پیغمبر متعلق کارټون جوړوي او ورته ځاله دایي دا مخالف تودريږي دایي مخالف ضدريږي پای باندې را دوه کدهوږي نو د پیغمبر تعظیم دی په هر امتی باندې پیغمبر الله لرجال دی چې دغه امداد دی وکړي شي د تعظیم دی وکړي شي هغه باندې د ایمان لري سبیر سبیر او دل الله تسبیح سبا او بیگا اتا صبح تسبیح کوي دل الله صبا په ان ډېر اهم وختونه او بده کې اکثر خلک غفلی خبردان دان یو وخت سبا ش یو وخت بیگا ما زیګره ما, دا ما زگر شو د ما زیګر تمشه بده کې اکثر خلک غفلت کوي حدیث پاک کې راځي کچره د سار د مزنه خبر شي د دې د پزیلت نه انسان خبر شي سار او ما سوتن نه الله تا ولو وله حون دی بلاززی ګر چې په خلپو سو باندې لینی او کله اکاره شي مثلاً دنیا کې میلاېڅنګه انسان ته نقد د ښکاري او څومره سرجی غ جو دبتې په موټر بوجه بابانې د درې در په شپق سو میلاوي یا د شپق په زی دوله سوه میلاوي نو بیا سړی سر زی د نګوري نو ک د غرنګې د دنیا د اجر شي د سرار د موز ده چې بې باندې الله طلا په جننت کې کمې متون ورکې دنیا کې اکاره انسان تاو انسانی اومینی نو بیا که انسان بیماری نو خلپو سی بکئی که خطی پا خطو که بمرازی خود ساراو در ماسوطان اغاموز بنا کذا کوي. نو دا بہتری نوکات تی در شروع والا وقت او دا آخر والا وقت نو کې زگر خلک هم اکثر غفلت کی تیر کی ما سوطان خیری وقت غفلت کی تیر کی او سحرم غفلت کی تیر کی در نقصان والا خبر سبا و بیگا دی کې او کې الله س او د مازیګر کې رښتوا خبرې پرځ په اخر کې الله یحل دا بهر بهترین اوکات ی الله د ټولو رضې د انسان لپاره کپ شي دا, دا زه یقول بکر وذسبحو بوکر تا و اسلا ان الذين يبايعونك انما يبايعون الله دا مسله د ذکر کې بیعت یو نه ک انسان سره اسویت استات و د کل چتما تکم د الله حکم بیان کم تعلیمات بیانه پا اغیبان نوزه او دا پا پورا دین باننیم کی یو انسان سرطا معاحداو کې اس بیستتاعتا ته تعلیمات در درکی او تا د الله پا باندې باننی چلی او پا بازو حکم باننیم کی گی پا یو حکم نبی اسلام السلام با زمانه بے که بیعات که مختلف بیعاتونو زناناو سرابین کل سلو سر سرابن نبی علیہ السلام بیعات که ندل تا یو بیعات نبی, سر نبی و سلام سره صاحبه وکړو او غداسی شو چې کله نوبی لسللاتتو اسلام د مرې پنییت بانندې روان شو او نبی لسللات اسلام مبارک هغه مکې ته اووررسدو نو هلته مشرکانو سره میره غامتیار شو چې کېجنګل نبی سلام را گا. نو نوبی لصللات سلام داسې کار کو چې ح او مررض الله تالان غ وخت چې لل شي مکې ته نبی لصللاتتو اسلام تهغوي چې زما سره خو زیاته دشمننی ده. بل زماعل تب مکه کې سپاتم نې د دې لپاره مناسب سړی اهته عثمان رضی الله تعالی عنہ دی چې دا غالي ته عزت هم دی قبيله او کسان همشته دي نو کده لړشي نبی له صلوات و سلام هغه د ذکر لپاره مکرر خو دې مقام باندې نبی له اسلام ال تکه مشهور شو ال تکه نبی له صلوات و سلام سره نبی له اسلام حضرت عثمان نه هوتو چې لالشه علته چې کوم مسلمانان د کافرانو له سره کمزوري کړې شي د هجرت نه راغله نو هغه ته تسلیم ورګه ابل له اهل مکیواله ته خبر ورګه چې مونږ د جنگ په اراده باندې نه راغله خبر ده اندره نو هغه تعلیمات د نبی له سلام نه او مکی تلړ چې کوم تعلیمات نبی له صلوات و سلام ور کړیو نو سږسان داږي یو مقام کې هغه ته ما غسی بیا نبی الاسلام ابان ابن سعید ورستم مسلمان شوی دغه وخت کې مسلمان نو که د عثمان له ځان سره بوته مکیتا او د مکی یو یو سردار باندې وګرځوم او یو یو ته د خبره پیښ کړم چې مونږ ور د جنگ په راډ باندې نیو راغلی تاسو مونږ پرې ده تاسو کوریشالک مونږ پرې ده د نورو عربو ته نو کوم مونږ باندې غالب بس شو بستا سو خبره خدمت تاسو ته ضرورت رانه غي تاسو زمونږ د ختمولو دغه په تلاش کې کنا مونږ پی غالب رالو نو بیا خیر ریک تاسو ورس ته غړې کې او تاسو او بیا یو یوبان د دې دوران کې څو کسان اغه د idam کوشش وکړي نبی له اسلام ختم کې روي لګ او محمد ابن مسلمه او صحابي دي رضی الله عنه ا غرفتار وي 91م مسلمانان چلس پوری مسلمانان اغه لړل مکی تور رسیدل د دې دوران کې اپز او فاعل مسلمین باندې اغه وګرزیدو او هغه ته تسلی ورکلا چې مکه الله تعالی الله بس او بهر هل حضرت عثمان رضی دی په دی باندې مصیرو جریب نه راځي هغه ته وکړ ته ثواب کړو کا هودي باندې راځي هغه په نزد نبی صلی الله علیه وسلام چې تواب نې کړې تواب ثواب کوم داسې زه هرګز نه کو بیادي دوران کې مشوره شو چې حضرت عثمان رضی الله تعالی عنہ هودي قتل کو. نبی صلی الله علیه وسلام کاصیت کړه کاصیدو چې کم سفیر وي دې زمانہ کې وته سفیر وي دې سفیر کتل الله روان دي دا کف سفارت دا یو نظام دی په پاکستان په پا هر ملک یو یو کس موجود دي دغه څنګه د انډیا په هر هر ملک یو موجود دي چې کم سره تعلقات دي مثلا اسرائیل سر زمون تعلقات نشته نو الته زمو سفیر نشته ابرداندل د دا سفارت دې د پرای چې مثلا سودیا کې زمو سم رګسان دي اول ته کې سمصل شنو ته خپل سفارت خانه دي سفیر تام انور کولی شي ځکه هغه معاملات توی کوي انډیا کې زمونږ مسلماناتو سم مسئله شي زمونږ پاکستان ولا پاکستانی سفیر په واسطه باندې خبره کوي انډین دلته دغه مسئله شي نو انډیا ولا حاکم د خپل سفیر په مؤتدغه واسطه باندې زمونږ حکومت سره خبره کوي سفارت دې لپاره نو سفیر قتل ال خوروان نو دخص په تور سفارت تلو نبی علیہ سلام والسلام غسه دا خود دنیا قانون دی عام د مخک نه روان قانون دی سفیر د سنگ کو نبی علیہ السلام صحابه دی ونی لاند راجم اکلو. او بیات تیوا واس او باغ زمانه کې نبات دا طریقوا چې لاس د پاسه بلاس کې خودې شو نبی علیہ الصلات والسلام دیو لاس په ځبانه یو لاسم کې خود او د بل اللسیم کې خودې دا پر حضرت عثمان هغه د تل تکې او د بیات دی صحابه نو واسط چې ترمرګه پوری جنگی گودي کې بد ته گنجایشنی او دا بدل باغ دې دوران کې اغي بیايو صحابي په کېم قتل شس سکسانو دا غي دي تنم س کسان یو لسټ نورو غنور نسل او بهر حل بیا خبر دې لرله چې صلح شو خبر ده انداله ناغب یا تفصيلي واقع نه خودل ته کې الله جل جلالو چې کوم بیات شيو نو دا بیات ذکر کې او دا صحابو بیات کولو په داسه حال کې چې اغي عمرې ل راغليو او د جنگ د پر بیات نو د س وړه خبره نه بیعت الشجره وای بیعت الشجره موته وای ابی اعتر رضوان موته وای خبر زان تا زکه دی صحابو نه الله جل جلاله د خپل رضا اعلان کړل دي دې تبیعت رضوان موی لکه ز رضی الله رستم راشدی صورت کې اخره کې الله د دین د خپل رضا اعلان کړې او دا پټول صحابو کې افضل صحابه بیعت و رضوان او بیعت الشجره ولدي چې کوم نبی صلی الله علیه وسلم سره تللو او زان تا ټول صحابو کې افضل خلفای راشدین دي جگە سلور صحابه دي حضرت ابو عمر ده ابو بکر صدیق سیب دي عثمان او علی سیب دی،, بیاد دینا کم عشرم دی, دی. بیا د دین علاوه کوم معاشره مبشره و دیسره شپګ نور دي دریم مرتبه کې اغب یا ابزل صحابه دي شپګ او داغه نبی دریم مرتبه کې دابه اطر رضوان والے چری دریم مرتبه کې افضل صحابه دی، زک دی دین الله د خپل رضا اعلان کړي دی، او بیا سلورم نمبر مرتبه کې بدر دي او بیا نور صحابه دی. الاساب او خپل کې مراتب دي دا په دریمه مرتبه کې دي د اسابو بیات رضوان والا نو الله پرمای اه صابو ته جهاد ترته ترغيب او مرقيده دي بیات ذکر الله کوي نو الله پرمای ان الذين يبايعونك یقینا که سان چې تاسره بیات کړی دي ان ما يبايعون الله یقینا ديو بیات الله سره کړی حقیقتا دا که ستاسره کولا لړ الله په حکم باندې ولړ دي دا حقیقت کید علن سر بیات پہ او الله پرمه ید الله فوق اذهم ی سنگ یو بل د فاصله سونه نو ید الله فوق اذهم د الله لاسم د دیت لاسونو پش د فاصله دا خبر یاد ساته دا مسله د عقیده دا د الله لاس نو د الله د پر صفات د لاس په قران کې راغ غز بده کې تدانه زما یو خبره بدا کې چې زما استاد لاس پہ شنه ليس کمثله شی خبره الله د مخلوقات سره مشابه کول کفر دی اوس څنګه دی نو کې ب تفسییل نه کې بس چی دا چې یاد د الله صفت دی ور سره به دا کملی کولیشان کم چې د الله د شان سره مناسب دی خبر د انل اوس د الله لاس د دوی د لاسونو پسان د یاد دا خود د متشابهاتو نه دی بس پهې باندې الله رسول خپږي یا دا چې دا, دا ماه د قوتې څنګه چې تفسیری ووسید د اللاما یو ټیم لیکلی م سر بہترین تبصیر دی غی معنی کړی دا یذ اللہ پاو کیدیھم قدرتہ او قوتہ پاو کیدیھم وقوتہ دا اللہ جل جلاله طاقت او قوت اغی د دې د قوت سره سیوای سر دی اغه ور سره د پاسره دی خپل کی قوت یو کو دی بمقابل سره جنگیګی دا اللہ جل جلاله قوتم دی سره دی خپل کی طاقت یو کله لسونه به ور او دا, دا عرب و مسلو وجکل اللہ به ور کړو نو پاږی ک ب بیا رست نو خبر دی اندل دخلي بیا ته موحدي په سربه لاس لاس عمر کول چې کله بلاس ورکړې شو ناغي کې برسته کېدل الله پرمای د دې د قوت سره د الله قوت هم دی الله دې د قوت محافظ دی فمن نکث فانما ينكس على نفسه او اگر چې بیا ته مات کنه بیا ته ماتي على نفسه فخل نفسه ماتي وبالدته په نفسه نه لري ومن اوفا بمعاهد عليه الله ومن اوفا او اگر چې وفى دریو ګله بیعتی فرکو بما بی عہد هغه د معاهده کړدا الله تعالی عليه پاغه باندې الله الله تعالی سره د چې کوم الله جل جلال جلاله سره وعده کړدا او هغه وعده برابر کړ د پیغمبر په ملګرجا کې او په مایت کې هغه اوجنګي نو فسا فسیته زرد چې الله جل جلال جلاله بو ورک ديتا اجر عظیم ثواب له نو دا الله جل جلاله د خپل شان مطابق وې د خپل شان مطابق الله پر میل اجر بورګي نو لوی اجر بورګي الله جل جلاله دا کسانو د چاچې بیعت صحابه ټوله بیعت برابر کړي کم جن بيلي سلام سر بیعت شي او بهرال بیا هرڅو پتو لګیلا چې حضرت عثمان د هوکتل شی و نه او صحابه اگدي د پر تیارو بیعت وکړل ان ارسلنا كایک ان الله ويمغلي گله تعال ري پيامبر شاهدا گوي گاق امت خپل باندې او گواد الله فو هدانيت باندې ومبشرن او ذير ور كون كه ونذيرن او يرون كه ليتومينو د دې د پارچ تعظيمان راله بالله الله تعالى باندې او رسولي او پرسل الله تعالى عزروه تاظيم دادو ك د پ و وقت روو تاز تاظ موي ز ك د د پبر و سبب هو تاز تذب د الله و بكرتن پهد س و په د بگ کې ان الذينا كسان ي باون کا چې ک یا الله <سؤال> کوه عدالت الله تعالی فوقه دییم پاس د قوت د دی نه ولاس په قوت راځي خبر ده ایدو اللہی لازداللہ تالا پاوکای دیم پاس دلہ سنت دوئی دے فمن نکسا چا چا چی مات ک بیات لرا فاینما ینکس والا نفس پس یکی نندے بیات ماتی شوابالی پا نفس دددے ومن او پاوچا چی پای وفاداری اکلا بیما پا بیات باندے آہد علیہ اللہ آہد علیہ الان احد عليه الله جد واذ کړي د پاره باندې الله تعالی سره پس سوف یوتی پس یوتی فزر د چ الله تعالی باور کید تا اجره ناوی ما ثواب لی نزر د چ الله بده لوی ثواب ور کی پخیرت الحمدلله رب العالمین ملاک متعن صلی الله علی رسول محمد وال محمد اللهم اهدنا واهدبنا وجنا سبن لمن اللهم زيننا بزینت الله <سؤال> سره دې فرهاد رسی په الله خیر برکتناسي په الله يلا کریمه صلوات عليه